Välkommen till Radio Malanata. Jag heter Paulus Eliasson och idag så ska jag tala om trosbekännelserna som vi hittar i Nya Testamentet. Jag har ju en serie gående där det här programmet är den andra delen och i den här serien så talar jag om de olika trosbekännelserna både i och utanför Bibeln. Förra veckan så talade jag om shema som vi hittar i Gamla Testamentet. I femte Mosebok som säger helt enkelt, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och idag så tänkte jag att vi skulle gå in på Nya Testamentets mark och se vad Jesus och apostlarna bekände och sa att man skulle bekänna. Och vi börjar med det nu med en gång. Välkommen till Radio Maronata. Jag kommer helt säkert säga det här många gånger i den här serien men ordet tro har många olika betydelser både på svenska och på såväl hebreiska som grekiska också. Det grekiska ordet för tro, substantivet, är pistis och att tro, alltså verbet, heter pisteo. Men ordet har en bredd av betydelser. Det kan betyda tro som är att detta är den lärare jag håller mig till, den här trosläraren Men det kan också betyda att man är trofast eller trovärdig. Det står om Jesus att han är det trovärdiga vittnet och det använt, används ordet pistis. Eh, och i kolossebrevet 1 så står det att Paulus hälsar till de troende syskonen i Kristus till exempel. Det är alltså de som tror, de som är trofasta. Och tro kan också betyda, och det kanske är den allra vanligaste betydelsen i Bibeln att man väljer att lita på någon eller något. Jag tror på dig. Jag sätter min tro till jag litar på. Och av de här olika betydelserna så de hänger ju ihop allihop. Och på, på ett sätt det, så gör det att olika bibelöversättningar kan förstå ordet Olikt på vissa ställen. Men ett viktigt bibelord för just vårt studium av trosbekännelse. Det är Judas vers 3. Judas har ju bara ett kapitel. Så Judas vers 3 där det står så här. Mina älskade trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning. Fann jag det nödvändigt att skriva och mana er att fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Och när han säger tro här så handlar det inte om tro som i trofasthet- det handlar heller inte först och främst om tro som det är att lita på någon, utan här så verkar det tydligt och klart att det handlar om en sanning som har förmedlats till de heliga, alltså till församlingen, saker och ting som de håller för sanna och Judas vill då vittna om de här sakerna, förklara de här sakerna i kontrast till vad folk säger som vi inte tror på. Att vittna om de här sakerna. Det är det vi kallar för en trosbekännelse. Och då måste man ju fråga sig. Vad var det man bekände? Vad var det man vittnade om i den första församlingen? Och det det handlade om där. Det var att man vittnade om Jesus. Och man talade om vem han var. Man bekände Jesus. Och det var det som definierade de första kristna. De behövde inte först och främst säga att de trodde på en enda Gud. Och skapade av världen. Därför att de levde i en miljö där det var självklart. I alla fall så länge de befann sig i Israel. Och man räknade med att ja, judarna de har en Gud. Den judiska bekännelsen är den. Men bekännelsen om Jesus. Det var unikt för de som trodde på honom. De som var ska vi säga, folket. Och den första som bekännelse vi möter den finner vi i Markus kapitel 8 och det finns en väldigt liknande i Matteus 16 och också en liknande text i Johannes 6 i Markus kapitel 8 så står det så här från den 27 versen sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt Cesarea Filippi på vägen frågade han sina lärjungar vem säger människorna att jag är de svarade Johannes döparen men vissa säger Elia och andra någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom, du är messias. Eh, så Jesus är messias, det är den här bekännelsen som är en grundläggande bekännelse och som också är väldigt tydligt knuten till det judiska hoppet. I lagen och profeterna och de övriga skrifterna så hade det talats om en kommande messias. Han kallas för tjänaren, han kallas för rotskottet, telningen, kungen, prästen och han kallas för den smorde, alltså messias på hebreiska. Men vem är den här messias måste man ju fråga sig. Och på Jesu tid så var det en del som hade hävdat att de själva var uppfyllelsen av Guds löften. Att de, det är jag som är messias och de, det resulterade som vanligtvis i i ganska dåliga, ett dåligt slut, det fick ett dåligt resultat helt enkelt. Men då Jesus kom så förstod hans lärjungar ganska snart att det var någonting som var väldigt speciellt med honom. Och det var heller inte bara genom logiskt resonerande som de kom fram till den här bekännelsen som Petrus hade, du är messias. Utan Jesus säger själv i Matteus evangelium att det är Gud som hade uppenbarat det för honom. I Matteus 16 står det lite annorlunda, det är väldigt liknande. Där står det så här, han sa till dem, sa till dem och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som uppenbarar det för dig, utan min far i himmelen. Så här säger Petrus, du är Messias, den levande gudens son. Det är en liten utvidgning av det han sa i Markus. Men det är samma essens, det är en bekännelse av vem Jesus är, eh, hans förhållande till Israel eh, är att han är Israels messias och hans förhållande till Gud är att han är Guds son. Och det här var lärjungarnas trosbekännelse och det här är också grunden för Nya Testamentets tro och därmed så är det också Nya Testamentets trosbekännelse. Man formulerar det på olika sätt. Jesus är Messias, Jesus är Guds son och den kanske ännu mer kända formuleringen Jesus är Herre. För så här står det i romabrevets tionde kapitel och den nionde versen. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli frälst. Så här knyter aposteln Paulus bekännelsen av Jesus som herre, knyter han till själva frälsningen. Att bekänna att Jesus är herre, det är det det betyder att vara en kristen. Det var så man skilde sig, ut, utmärkte sig från andra människor och det var det som gjorde de kristna unika. Även om man inte kallade sig så ofta kristen på den tiden, det var ju ett namn som man fick av andra. Men just därför att man bekände Jesus som herre. Christianos. Och den här bekännelsen. Den har hängt med den kristna församlingen. Genom alla tider. Fortfarande idag. Så proklamerar vi Jesus är Herre. Jag är I Rumänien just nu. Här har vi församlingslokaler och på de församlingslokalerna så har vi skrivit som en överskrift över där Jesus är Herre. Under, under kejsarens förföljelse av kristna under den första kristna tiden särskilt på 200-talet slutet av 200-talet så gjorde man en stor sak av den här bekännelsen Därför att på plats efter plats så krävde man av alla romerska medborgare att de skulle offra till kejsaren. Det var en slags lojalitetstest. De skulle offra till kejsaren genom att kasta rökelse på en eld. Samtidigt som man bekände kejsaren är herre. Kaiser curios. Och det var inte en slump att man valde just den formuleringen. För dels så gjorde kejsaren anspråk på att vara hela världens gud och herre. Men... Han visste också, och man visste att det här var någonting som de kristna absolut inte kunde gå med på. De kunde inte ge sin obrutna lojalitet till en kejsare och bekänna honom som herre. Man kan försöka dölja sin identitet, men när man ombeds att bekänna att kejsaren är herre, ja då kan en kristen omöjligen göra det. Och de som inte bekände kejsaren som herre, de blev förföljda, de blev dödade, ofta genom korsfästning. Och som en parentes innan vi går vidare så tycker jag att den kristna historien förpliktar, det, är, det, det finns något förpliktande även för oss eh, på det här området. Därför att kristna har gått i döden för bekännelsen Jesus är herre och för att de har vägrat att ge allians, att avge sin bekännelse till någon annan makt eller någon annan herre. Och det är därför jag tycker det är oroväckande när jag både ser och hör kristna som svär trohetseder till land eller institutioner. När jag blev norsk medborgare bland annat härom året så fick jag möjlighet att vara med under en välkomstceremoni i Oslo rådhus där det ingick bland annat att svära trohet till landet och kungen. Som en ceremoni. Och jag får säga, jag älskar Norge. Jag är väldigt tacksam för att jag kan få vara medborgare i det vackra och fantastiska landet på så många olika sätt. Men en trohetsed till Norge, det kommer du aldrig klämma ur mig. Men i amerikanska skolor så svär man trohet till den amerikanska flaggan dagligen på många platser. Och det finns också kristna församlingar där man svär trohet till flaggan. Och det finns kristna som paraderar under... Länders flaggor om det är Israels flagga, Sveriges flagga eller Palestinas flagga tycker jag egentligen är irrelevant i det sammanhanget. Man pyntar med sin flagga och det, jag ska inte säga att det är fel egentligen men vi måste tänka på att en kristen har en trohet och det är en trohet som inte ska inkräktas på av någon stat. Och nu kan man naturligtvis protestera på många sätt och säga att ja, men Gud har ju instiftat överheten precis som äktenskapet för att be bevara samhället. Och vi är pliktiga att lyda överheten och vi avger ju eder i eh, äktenskapet också. Och det är delvis sant. Och jag propagerar heller inte för uppror och rebelliskhet på det sättet. Men att svära trohet till ett land och vandra under dess flagg så att säga, om det är bokstavligt eller billigt det är ändå en identifiering med den här världen som jag menar att församlingen borde ha större svårigheter för i alla fall, än det det verkar som att man har idag slut på parentes, tillbaka till eh, Bibeln det var bara mina tankar här men de, den kristna bekännelsen är alltså i utgångspunkt, i sin enklaste form, klaraste, tydligaste det är, Jesus är Herre. Och det är också det som Paulus säger i Filippebrevet att allt levande i universum ska bekänna en dag när han säger så här i Filippbrevet 2, vers 9-11. till Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom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 då är det alltså en eskatologisk bekännelse. Vi ser fram emot dagen när hela världen ska böja sina knän och ropa ut det här vittnesbördet. Jesus är Herre. För den första församlingen så var det här en väldigt tydlig identitetsmarkör i den här bekännelsen. Det var så tydligt och så kraftigt att Paulus säger så här i 1 Korinther 12. Citat, Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Slutsitat i första korinterbrevet 12 och vers 3. Så det Paulus säger där att det är anden som ger oss kraft att i sanning bekänna Jesus som Herre. Och det är konsekvensen av den bekännelsen som är hela det kristna livet. Alltså varför samlas vi till lovsång och tillbedjan? Jo, för att Jesus är Herre. Varför går vi ut i hela världen och förkunnar evangelium? För att Jesus är Herre. Varför öppnar vi våra hem och våra hjärtan för fattiga och marginaliserade? Därför att Jesus är Herre. Och med det här som utgångspunkt så växte det också fram andra formuleringar, och andra bekännelser som var viktiga för den första församlingen. I, i första Korinther 15 så säger Paulus så här eh, från den första versen. Citat, bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Slutsitat, det är vers 1 -6 i 1 Korinther 15. Och här är ju lite mer utvecklat vad evangeliet innehåller, vad det är vi tror på. Jesus dog för våra synder, han blev begravd, han uppstod, han visade sig. Och det är därför vi vet att Jesus är Herre så det här är också en formulering av vad det är vi tror på Paulus säger att det här var en bekännelse som han själv hade tagit emot där han blev frälst eh, och som han sedan hade förmedlat till dem som kom till tro på varje plats, det här är alltså en bekännelse som kanske är ännu tidigare än de bekännelser som vi har sett tidigare han reste runt i världen och, och förkunnade Jesu död, begravning Uppståndelse och uppenbarelse skulle man kunna säga. Eh, en annan sån bekännelse finner vi i 1 Timotius kapitel 3. I svenska folkbibeln så är vers 16 översatt så här. Eh, citat. Och erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Han blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen upptagen i härligheten. Det är 1 Timoteus 3 och 16. Eh, på grekiska så börjar texten med de här med orden kai homologomenos meta este totes eusebeias eh, mysterion. Och det här ordet homologomenos, det är ett grekiskt ord som betyder Erkänt eller bekänt eller gemensam bekännelse eller utan tvivel. Alltså det syftar på någonting som är etablerat, som är ett etablerat faktum. Vi skulle kunna säga en trosbekännelse. Eh, English Standard Version översätter det här, om man översätter direkt till svenska så säger den I sanning stort bekänner vi är gudsfruktans fruktans mysterium. Eh, Berean Standard Bible, om vi översätter den till svenska igen, säger I gemensam bekännelse stor är Guds fruktans mysterium. Den norska 1930-översättelsen säger Och som en värd mån bekänne, stor är den Guds hemlighet. Det finns lite olikheter i översättningarna just därför att det är ett ord som är lite svårt att översätta. Men det verkar som att det Paulus säger till Timotius här är att det finns en gemensam förståelse bland de troende, en gemensam bekännelse, någonting som vi tillsammans erkänner. Och den bekännelsen är, för det första, det här är om Kristus då naturligtvis, han är uppenbarad i köttet. För det andra, han är bevisad rättfärdig genom anden. För det tredje, han är sedd av änglarna. För det fjärde, han är predikad bland folken. Femte, han är trodd i världen. Sjätte, han är upptagen i härligheten. Eh, och det får man säga är en ganska poetisk framställning av Jesus. Och någonting som har gjort att det också finns många olika översättningar av den här texten men det finns också många olika tolkningar av vad han menar med den här proklamationen. Vad menar han med att han blir sedd av änglarna? Vad menas det att han är bevisad rättfärdig genom anden? Vad, det verkar som att det inte riktigt följer logiskt. Alltså han blev predikad bland folken och sen står det att han blev upptagen i härligheten. Vad, vad är ordningen här? Jag ska inte gå in på det men det verkar också som att den här texten är skriven på vers. Det är alltså skrivet med versrader. Eh, och det kan också ha varit en sång eller en hymn som man sjöng i den första församlingen eller åtminstone en, en slags dikt eller poetisk framställning som man läste upp tillsammans och som man kunde lära sig utan till då. Och som jag har sagt tidigare i Radio Maronata så finns det ett antal texter i Nya Testamentet som är skrivet just på vers. Som verkar vara poetiska framställningen och som möjligen eller antagligen var sånger eller hymner som man sjöng i församlingarna. Och alla de texterna handlar om vem Jesus är. Det är helt enkelt trosbekännelser. Det handlar om den här texten i första Timotius och sedan Jesus-hymnerna i Filippbrevet 2 och Kolossebrevet 1. och Vi ska läsa dem här i slutet av programmet och så ska vi tänka på dem just som bekännelser, trosbekännelser som visar vad det är kristna tror på och har trott på sedan dagen då Maria kom rusande från graven med evangelium. Jesus är uppstånden, Jesus är herre. Och så här står det i Filippebrevet 2.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 Och jag ska inte säga så mycket om den här texten, jag har gjort det tidigare. Jag har en hel serie om Filippebrevet i Radio Malanata. Jag låter det bara stå här som ett vittnesbörd om vad de trodde och vad de bekände. Och så läser vi också den här hymnen, eh, bekännelsen i Kolossebrevet 1, där det står Han är den osynliga gudens avbild.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 Och i himlen. Det är kolosserbrevet 1, vers 15-20. vilken fantastisk text. Just nu så går vi igenom kolosserbrevet i församlingarna här i Rumänien. Läser ett kapitel varje vecka. Och jag måste säga det är fantastisk läsning. Kanske så kommer vi också göra en vers för vers genomgång av kolosserbrevet här i Radio Maranata vid senare tillfälle om Herren dröjer. Och det finns också flera verser i Nya Testamentet som talar om vad vi tror på. Om vi tror att Herren Jesus Kristus är uppstånden så tror vi också att han ska. Det, det finns många olika sådana här och du kan säkert hitta många av dem. De är, och jag vet inte att du ska missförstå det jag har sagt här. Som att jag tolkar det här som formaliserade texter som användes nödvändigtvis som trosbekännelse på det sättet som vi tänker oss sådana idag. Alla de tre hymnena, första Timotius 3 Filippe brevet 2, Koloss 1 de dyker upp i brev i ett sammanhang där det är text både före och efter men samtidigt så tror jag att även de första kristna såg hur viktigt det var att prata om och formulera sina tankar kring vem Jesus är och vad det betyder att tro på honom och det här är vad jag ...hade att säga om de bibliska trosbekännelserna. Förra programmet så talade vi om schemabönen ...och hur Paulus i första Korinther 8... ...interagerar den i sin tro på Jesus. Och idag så har vi sett på de nytestamentliga bekännelserna. Men vi ska också gå vidare i historien. I efterapostolisk tid så var det flera intressanta saker som hände. Apostlarna gick ur tiden vilket gjorde att man var tvungna att lita på det skrivna vittnesbördet om Jesus. Det som vi finner i evangelierna och breven. Det var en sak som hände. En annan sak som hände var att det kom flera falska läror som hotade att tränga in i församlingen och det gjorde att man pressades till att definiera vad som är innanför och vad som är utanför. Det blev en reaktionär eh, ofta så bär de här bekännelserna på en reaktionär eh, ting. Eh, och till sist så upplevde man också väckelse där många människor kom till tro på Jesus och de behövde undervisning om vem Jesus är och vad tron på honom innebär. Och alla de här faktorerna de var med på att skapa det här behovet av de tidiga eh, kristna trosbekännelserna. Så vi ska försöka gå igenom dem. Det finns både bra och mindre bra saker med dem. Den apostoliska trosbekännelsen som jag tror är eh, väldigt baserad på det bibliska budskapet. Vi har också den nikeanska trosbekännelsen som är väldigt biblisk och... och som baserar sig på eh, bibliska texter men som kanske är mer avancerad eh, och sen så har vi bekännelser och, och sånt som har kommit genom tiderna vi ska försöka se på det ända in i vår tid men det var det jag har att dela med mig i det här programmet jag hoppas att det har varit till välsignelse och välkommen tillbaka nästa vecka om Herren dröjer och vi får leva så ska vi då tala om den apostoliska trosbekännelsen Du har lyssnat på en podcast från Maranata Podcast. Det här programmet också sänds över närradio i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med Maranata så kan du kontakta oss på telefonnummer 070 201 620 eller e-post info Och Det här programmet tänkte jag att vi skulle avsluta med en song från våra församlingar här i Rumänien kan vi eh, kan få höra lite hur, eh, hur det låter. Det är bara en mikrofon. Ganska enkel teknik här. Så kanske lite obalanserat och sådär. Men får en liten inblick i alla fall. Eh, sången säger. När du inte kan mer. Då kan han. Kunno my potsto. På att det gäller. Gud välsigna dig. Och på återhörande.